Закінчила кінчила десять класів та й пішла в доярки. Пишається у газеті молодцем Панасом, що учився десять років та й став свинопасом. Труд, звичайно, справа честі. Так і має бути. Та хто ж у нас, вибачайте, іде в інститути? Хребет науки У мамані настрій добрий. Як не радуватись тут? Вже її синочок Рома місяць ходить в інститут. Навіть сам директор школи їй сказав, «Вітаю вас! ваш же Рома ледве-ледве перелазив з класу в клас». А мамані аж поблітла, спалахнули очі злі. «То така у вас там школа і такі вчителі? В інституті оцінили краще Ромочку мого. Там, я чула, називають позвоночником його». Проучившись тільки місяць, Рома грає роль таку на своєму факультеті, як хребет у кістяку. Ні, нахмурився директор, не у цьому справи суть. Позвоночником студенти сина вашого зовуть не тому, що він важливий, як хребет у кістяку, а тому, що опинився в інституті по дзвінку. Ти таке корова. Емма має атестат що робити з Емою. Треба Ему влаштувати в сільгосп-академію. На екзамені доцент, зла така особа, зразу ж Емочці звелів, блимнувши з-під лоба, про корову розкажіть все, що вам відомо. І всміхнулася йому Емочка медово. Це ж сказала, той же бик, тільки має дійку. За ту дійку, за одну. І схопила двійку. Балада про блат Все моє, сказало золото, все моє, сказав Булат Все куплю, сказало золото, все візьму, сказав Булат Так писав поет великий, в час важкий, жорстокий, дикий Нині ж золото й булат заміняє всюди блат І не снилося булату те, що можна взяти по блату Тож сказали вченим людям, ви розбили атом, а тепер створіть комп'ютер, що покінчить з блатом. Вчені з радістю створили зразу дві машини, що від блату не висили навіть порошини. Почали їх монтувати з платини і сталі, залишилося дістати незначні деталі. Подзвонили в міністерство, потім ще й до главку, виділяйте тету і тету, подаєте заявку, і почули звідти фразу. Вже, на жаль, крилату те той-то й те той дістається виключно по блату. А поскільки блат не хоче з вами мати діла, то вважайте, що машина ваша погоріла. Гуртова робота. Жий та був колись учений, що трудиться вмів, написав за вік недовгий 35 томів. Цим на славу і без смерті заслужив права. А тепер в науці часто навпаки бува. Довго, нудно і марудно, все відклавши в бік, пишуть книжечку тоненьку. Тридцять чоловік. І в усіх отих учених аж у тридцяти. Думки свіжої неможна з ліхтарем знайти. Безсмертна мудрість Був професор велемудрий в узі славному одному. Він цітав лише по конспектах «буква в букву, кома в кому». Від конспектів відступати не давав старий нікому. Заставляв відповідати «буква в букву, кома в кому». Як умер він, ці конспекти шанобливо перебили «буква в букву, кома в кому» на важкі могильні брили. І професор Велемудрий, перейшовши в область вічну, Ще продовжує діяльність, так сказати, педагогічну. З надмогильного каміння поколінню молодому віддає безсмертну мудрість, буква в букву, кома в кому. Босий учений з китайського гумору. Якось один учений вийти хотів гуляти. З черевики бачить, вилізли голі п'яти. Що ж той робити має, в кого взуття порвалось? Треба до книг звернутись. Що там про це писалось? Вчений з товстої книги.